Дівчинка вже могла одружитись, навіть онука йому народити. Йому? Побачити б скоріше. Цікаво, в кого вона вдалась, у нього чи у вишеньку. Вдивлявся так довго, аж очі заслізились. Але ніхто більше так і не вийшов з хати. Нічого, завтра буде новий день. Завтра він побачить її. Спустився з мосту і пішов до села. Голова сільради на прохання дозволити йому зайняти хоча б одну кімнату в малому будинку колишнього маєтку, тільки руками розвів. «Не можу» то власність колгоспу, вхід до колгоспної контори, он у тих дверях, у правому крилі. Сказати це так, ніби дуже шкодує, що не він розпоряджається тим будинком, а то б обов'язково задовольнив левкове прохання. Голова колгоспу обійшовся без маскараду. Він аж почервонів від опорення. Як це можна? Впустити зека у колгоспний склад? Він добрива, то колективне майно, сховане під замок, і він за нього відповідає, та й немає там жодної кімнати вільної, «Де має жити громадянин Ярич? А чо це він, голова Когоспу, має про таке думати? Чи в нього інших клопотів немає? Він скоро морози вдарить, а на полі цукрові буряки не зібрані. До того ж, йому не надходило жодних розпоряджень з району чи області». Сонце вже закотилося за обрі, коли Левко вийшов з контори. Було ще одне місце, де він міг знайти притулок, якщо, звісно, церква залишилась. Він майже побіг вулицею. У сутінках жовто спалахнули вікна. Отже, вона не тільки стоїть, а й діє. Зайшов у відчинені двері. Тягнув ніздрями знайомий з дитинства запах. Якась жінка збирала в картонну коробку недогорілі свічки, щищала віск із скадильниці. озирнулася і тривожно застигла. «Що ж ви так пізно? Сьогодні таке велике свято, а ви за цілий день годинки не знайшли, щоб у церкві помолитись, аж надвечір вечір прийшли». І він опізнав її. Донька отця Петра, та сама, яка перед війною намагалась забрати батька до себе у сусіднє село. «Ви мене не впізнаєте, Ганю? Я Левко!» Жінка поставила на підлогу коробку зі свічками, кинулась до нього. «Господи, а я глянула на руки, але сама собі не вірю. Думала, у вас уже й на світі немає. Ідемо до хати». Церкві у Старолісах пощастило. Саме тому, що вона унікальний пам'ятник дерев'яної архітектури – Зведений без жодного цвяха ще понад три століття тому, її не знесли з лиця землі і не перетворили на склад або конюшню. Тепер вона залишалася діючим храмом на кілька навколишніх сіл, у яких культові споруди ліквідували. Настоятелем у ній став зять покійного отця Петра, який разом із сім'єю переїхав до старолісів. Сім'я маленька – п'ятеро дітей, тож гостеві відвели ту саму маленьку комірчину, де колись жив вигнаний із церковної прибудови отець Петро. У ній так і стояв старий куфер, на покоті висіла ікона, перед нею лампадка. Левко побоювався, щоб отцеві Сергієві не перепало від влади за те, що прихистив учорашнього каторжника, запевнив, що тільки переночує, а завтра піде шукати собі куток в іншому місці. Але священник навіть слухати не захотів. «Живіть, скільки треба», – сказав. «Я якраз збирався просити когось у помічники, от і будете допомагати при храмі». Він і допомагав, але не тільки при храмі. Люди змусили згадати його про дар костоправа. Втім, він про нього й не забував і знову ж таки завдяки своєму учителеві, якого вже й не сподівався колись побачити, але зустріч з яким доля так несподівано подарувала йому, на чужині. У воркутлах його доправили ледь живим. Могли закопати у мерзлій північній землі разом з десятком задубілих трупів які просто викинули з вагона на станцію і вкинули у викопану неподалік яму. Але втрутилось, мабуть, саме проведення, і Левко опинився у табірному шпиталі. Коли прийшов до тями і побачив над собою до болю знайома, тільки трохи постаріли обличчя, подумав, що марить. Звідки тут міг узятися мандрика? Як він міг сюди потрапити? Польські громадяни у радянських таборах не дивина – 1940 року до них відправили всіх осадників, ще раніше колишніх військовиків, але його учитель у вересні 1939 року залишився за Богом. І все-таки це був Тадей Мандрика. З волі одного з табірних начальників, якого вилікував від радикуліту, він змінив відбійний молоток у шахті на ноші санітара при шпиталі. Здавалося б, від зяка санітара мало що залежало у цьому казаматі де порятунок хворого був справою самого хворого, видріпається чи не видріпається його організм із кихів смерті. Але Мандрика зробив більше, ніж міг. Саме завдяки йому вимотаний майже двомісячною дорогою, голодом і застудою Левко видужав. Тадей посприяв і тому, що після одужання він також залишився на роботі в санітарній частині. Вхід пішло все, і авторитет, якого набув Мандрика не тільки серед в'язнів, а й серед адмінперсоналу і підкуп. Три місяці вони працювали пліч-опліч, жили в одному бараці. А далі знову розлука. Громадянам Речі Посполитої дозволили повертатись до Польщі. Левко ще майже 15 років провів у таборах і п'ять на спецпоселенні. За ці роки він поставив на ноги тисячі людей. Калічились там люди часто, їм ламали хребти дерева на лісу трощили ребра і руки-ноги, обвали у шахтах і копальнях. Вивертали суглоби і розтягувала сухожилля а важка каторжна праця. Ніхто не зацікавлений був у тому, щоб постраждалих рятували, тим більш лікували.